Бункер вісімнадцять. Сорок сім. Мішин відчував свербішу горлі та печіння в очах. Дим ставав все густішим, а сморід все сильнішим, коли він наближався до 120 го та нижнього диспетчерського пункту. Переслідування зверху, здавалося, припинилося, можливо, через прогалину в рейках, яка забрала життя. Кем був мертвий, у цьому він був впевнений. І скільки ще людей зазнали такої ж долі? Почуття провини супроводжувало неприємну думку про те, що загиблих доведеться вести на ферми в поліетиленових пакетах. Цю роботу доведеться виконувати вантажнику, і вона буде неприємною. Він відігнав цю думку, коли підійшов до рівня диспетчерської. Сльози текли по його обличчю, змішуючись із потом і брудом після довгого дня спуску. Він ніс погані новини душ і чистий одяг. Не змогли б полегшити в тому, яку він відчував, але там він отримав би захист і допомогу в усуненні плутанини щодо вибуху. Він поспішив вниз останнім півповерхом і згадав, можливо, через попіл, що піднімався, який нагадав йому про розірвану на конфеті записку, причину, через яку він почав гнатися за кемом. Родні. Його друг був зачинений в ІТ-відділі, і його прохання про допомогу загубилося в галасі та плутанині вибуху. Вибух. «Кем? Пакет? Доставка?» Мішен похитнувся і вхопився за поручність, щоб утримати рівновагу. Він подумав про смішну плату за доставку, плату, яку, можливо, ніколи не мали намір сплачувати. Він зібрався з думками і поспішив далі, гадаючи, що відбувається в зачиненій кімнаті IT-відділу, в які неприємності міг потрапити Родні і як йому допомогти, як навіть дістатися до нього. Повітря стало густим, і дихати було важко, коли він дістався до диспетчерської. Невелика юрба зібралася на сходах. Вони дивилися через майданчик у відкриті двері кімнати 120. Мішин кашлянув у кулак, продираючись крізь натовп. Чи уламки з верхнього поверху впали сюди? Все здавалося цілим. Два відра лежали на боці біля дверей, а сірий пожежний шланг звивався над перилами і тягнувся всередину. Ковдра диму прилипла до стелі. Вона тягнулася вгору по стіні з ходової шахти, не підкоряючись гравітації. Мішен збентежено підтягнув маску на ніс. Дим йшов зсередини диспетчерської. Він вдихнув ротом, тканина притиснулася до губ і зменшила печіння в горлі. У коридорі рухалися темні силуети. Він відстебнув ремінь, що тримав ніж, і переступив поріг, тримаючись низько, щоб уникати диму. Підлога була розмокла від руху з глибини будівлі. Було темно, але промені світла від ліхтариків танцювали далі по коридору. Мішен поспішив до світла. Дим був густішим, вода на підлозі глибшою. На поверхні плавали шматочки целюлози. Він пройшов повз один із гуртожитків у сортувальну залу, приймальні. Лілі, старша вантажниця, пробігла повз, розбризкуючи воду, і він впізнав її лише в останній момент, коли промені її ліхтарика на мить освітив її обличчя. У воді лежала людина, притиснута до стіни. Коли Мішин наблизився і промін світла усяяв фігуру, він побачив, що людина належала. Це був Гакет, один із небагатьох диспетчерів, який ставився до молодих тіней з повагою і ніколи не виявляв задоволення від їхніх труднощів. Половина його обличчя залишалася неушкодженою, а інша половина була вкрита червоними пухарями. Дні смерті. У Мішина перед очима промайнули номери лотереї. Носі! Підійди сюди! Це був голос Моргана, колишнього заклинателя Мішина. Кашель старого приєднався до хору інших. Коридор був сповнений хвиль і брижів, бризок і кашлю, диму і команд. Мішин поспішив до знайомого силуету, і його очі палали. «Сер, це Мішин! Вибух!» – він вказав на стелю. «Я знаю свої тіні, хлопче!» – світло спрямувалося на очі Мішина. «Заходь сюди і допоможи цим хлопцям!» Запах вареної квасолі та спаленого і мокрого паперу був нестерпним. За ним відчувався натяк на паливо, запах, який Мішин знав з глибини і генераторів. І було ще щось. Запах базару під час смаження свині. Неприємний і огидний запах спаленого м'яса. Вода в головному залі була глибокою. Вода заливала півчоботи Мішина і наповнювала їх брудом. Ящики з файлами випорожнювали у відра. Йому в руки сунули порожню скриньку. Промені світла кружляли в тумані, ніз пекло і текла вода. Сльози текли по щуках. «Сюди, сюди!» – сказав хтось, підштовхуючи його вперед. Вони попередили його, щоб він не торкався картотеки. У ящик складали стоси паперу, важче, ніж мали бути. Мішин не розумів, чому так поспішають. Пожежа була погашена. Стіни були чорні там, де їх, мабуть, лизало полум'я, а грядки вздовж дальньої стіни, де ряди квасолі піднімалися на високі підставки, перетворилися на попіл. Підставки стояли, як чорні пальці. Ті, що взагалі стояли. Аманда з диспетчерської стояла біля картотеки, тримаючи свого вождя під рукою, і керувала вийманням ящиків. Ящик швидко наповнювався. Мішин помітив, як хтось виняв старі книги із настінного сейфа, коли він повернувся до коридору. У кутку лежало тіло, накрите просторадлом. Ніхто не поспішав його прибирати. Він пішов за іншими до сходового майданчика, але вони вийшли назовні. У кімнаті гуртожитку горіло аварійне світло, а в кутку були складені матраци. Картер, Лін і Джоселін розкладали файли на пружинах. Мішин вивантажив свою скриню і повернувся за іншим вантажем. «Що сталося?» – запитав він Аманду, підійшовши до картотеки. «Це якась помста?» «Фермери прийшли за бобами», – сказала вона. Вона використовувала свого вождя, щоб поборотися з іншою шухлядою. «Вони прийшли за бобами і спалили тут все». Мішано глянув велику площу руйнувань. Він згадав, як під час вибуху тремтіла сходова клітка і досі бачив у своїй уяві людей, які падали і кричали перед смертю. Місяці наростаючого насильства спалахнули, наче хтось натиснув на вимикач. «І що нам тепер робити?» – запитав Картер. Він був сильним монтажником, йому було трохи за 30, коли чоловіки знаходять свою силу і ще не втратили суглоби, але він виглядав абсолютно виснаженим. Волосся прилипало до його чола мокрими пасмами. На обличчі були чорні плями, і вже не можна було розрізнити, якого кольору був його вождь. «Тепер ми спалимо їхні урожаї», – запропонував хтось. «Урожаї, які ми їмо? Тільки верхні ферми, це вони зробили». «Ми не знаємо, хто це зробив», – сказав Морган. Мішин зловив погляд свого старого колеги. «У головній залі?» – сказав він. «Я бачив, це був…» – Морган кивнув. «Рокер, так!» Картер вдарив по стіні і викрикнув лайку. Я їх вб'ю! крикнув він. То ти. Мішен хотів сказати нижній вождь, але для цього було ще зарано. Так, сказав Морган, і Мішен зрозумів, що для нього це теж не мало сенсу. Люди будуть носити все, що їм заманеться, протягом декількох днів сказав Джоел. Ми будемо виглядати слабкими, якщо ми не відповімо ударом на удар. Джоел був на два роки старший за Мішена і був хорошим вантажником. Він кашлянув у кулак, а Лін дивилися на нього з занепокоєнням. Мішин мав інші турботи, крім того, що вони виглядатимуть слабкими. Люди на горі думали, що на них напав вантажник. А тепер цей напад фермерів так далеко від місця, де вони були атаковані минулої ночі. Вантажники були найближчими до бродячих вартових. І їх хтось виводив з ладу. вмисно, думав він. А ще були всі ті хлопці, яких вербували в ІТ. Їх не вербували, щоб лагодити комп'ютери. Їх наймали, щоб щось ламати. Можливо, дух бункера? «Мені треба додому», – сказав Мішен. Це була помилка. Він хотів сказати нагору. Він намагався розплутати свого вождя. Той смердів димом, як і його руки та комбінезон. Йому доведеться знайти інший комбінезон іншого кольору. Йому треба зв'язатися зі своїми старими друзями з гнізда. "Що ти робиш?» – запитав Морган. Його колишній заклинатель здавався готовим сказати ще щось, коли Мішен відтягнув вождя. Натомість погляд старого чоловіка впав на яскраво-червону стрічку на шиї Мішина. «Я не думаю, що це стосується нас», – сказав Мішин. «Я думаю, це щось більше. Мій друг у біді. Він у центрі всіх цих негараздів. Я думаю, з ним щось погане станеться, або він може щось знати. Вони не дозволяють йому з кимось «Ронні?» Родні? запитала Лін. Вона і Джоель були не два роки старші в гнізді, але вони знали Мішина і Родні. Мішин кивнув. «А Кем мертвий?» – сказав він іншим. Він розповів, що сталося, коли він спускався. Про вибух, людей, які його переслідували, про прогалину в рейках. Хтось, не віручи, прошепотів ім'я Кема. «Не думаю, що комусь важливо, що ми знаємо», – додав Мішен. «Думаю, в цьому й суть. Всі повинні бути розлючені. Настільки розлючені, наскільки це можливо». «Мені потрібен час, щоб подумати», – сказав Морган. «Щоб спланувати». «Не думаю, що є багато часу», – сказав Мішен. Він розповів їх про нових співробітників АйТі. Він розповів Моргану про те, що бачив там, в Бредлі, про молодого вантажника, який подавав заявку на іншу роботу. «Що нам робити?» – запитала Лін, дивлячись на Джоеля та інших. «Не хвилюємося», – сказав Морган. Але він не виглядав таким впевненим. Впевненість, яку він випромінював як старший вантажник і заклинатель, здавалося, похитнулася тепер, коли він став вождем. «Я не можу залишатися тут», – сказав Мішина рівним голосом. Ви можете забрати всі мої відпускові талони, але я повинен піднятися нагору. Я не знаю, як, але я повинен.